מזמור קכד, שיר המעלות לדוד. לולי אדוני שהיה לנו, יאמר נא ישראל, לולי אדוני שהיה לנו, בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו, בחרות אפם בנו, אזי המים שטפונו, נחלה עבר על נפשנו. אזי עבר על נפשנו, המים הזדונים. ברוך אדוני שלא נתננו טרף לשיניהם. נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. עזרנו בשם אדוני עושה שמים וארץ.